Belső közlés Dal és szöveg elsőkészből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok a Belső közlés ironalmi zenés műsor szerkesztője páimárk Márk nevében is. Köszöntöm Önöket, Martonéva vagyok. A közlés műsorai arra vállalkoznak, hogy a meghívott vendégeinket eddig publikálatlan írásainkon keresztül mutassuk be, sőt, a zene válogatásért is rábízunk meghívott vendégeinkre. Így a zene betekintést tarthat a világukba, esetleg párhozamot fedezhetünk föl zene és írás között. Nem lesz ez másképpen ma este sem. A stúdióban itt ül már vendégünk, Flórianna. Aki első szerző, a magvetőnél jelent meg idén nyáron a érkezés Oldal című regényet, ami apropója lesz, vagy kiinduló pontja legalábbis a mai esti beszélgetésünknek, de előtte hallgassunk meg egy zenét, amit te válogattál Isaac Stern előadásában. Thank <music> you. Belső közül és ma este vendége Florianna. rádiós voltál évtézeteken keresztül, és akkor arra gondoltam, hogy az, aki mindig mások történetét dolgozta föl, aki mindig mások élete után kutatott, annak menet közben izgalmas, tehát úgy lette izgalmas a saját élete, tehát akkor jötte az, hogy oppá, meg kéne írni a saját történetemet, és a másokéval foglalkozom, de mi van az enyémmel? Én nem is tudtam, hogy a saját történetemet írom, úgyhogy ez egy ilyen konkrét belső kényszer. Nem mintha lenne nem konkrét belső kényszer, azért adjuk meg. Nem, nem készültem én arra, hogy megírjam a saját történetemet, már csak azért sem, mert hogy nem, nem is nagyon tudtam volna, hogy ez mi is. Tehát, hogy mi, a, mi az én történetem? Jó, akkor mi a belső kényszer? Tehát oké, nem volt saját története, volt egy nyomás, egy, ez szinte kiszakadt belőled öt nap. Azt olvastam, hogy öt nap alatt írtad le, ami gondolom a fejedben már készen volt. Inkább bennem. A fejemben nem. Aha. Tehát az volt, az volt készen, hogy most muszáj írni valamit. És hogyha ebben az én életemben benne van, akkor úgy van benne, hogy az összes kínlódásom és a, és az, és a vergődésem, amit ugye nevezhetünk útkeresésnek, és ez mindenkinek van szerintem. Tehát ebben, ebben nincsen semmi egyéni. De nekem olyan megoldatlan görcseim voltak, amelyek egész egyszerűen nem, bizonyos pontokon nem oldódtak az idő múlásával sem. Egyfajta terápia volt, amikor te ezt megisztott? Biztos, biztos. Biztos, hogy terápia volt. Utána én azt gondoltam, hogy, hogy most igen, tehát hogy egy egészen más tudatállapotban Töltöttem el a, a, az utána következő heteket, és én úgy éreztem akkor, hogy igen. Tehát ez te, és sőt, mi több, sikeres terápia volt, hogy ez így most már, ez most már így rendben lesz. Nagyon könnyű volt lenni, és ez egy, ez egy nagyon érdekes érzés, mert nekem a, a levés az mindig nehezen ment. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen nehézkedés az egész életemen, és az, és az írás utáni pár hét az nagyon könnyű. Nagyon könnyű lett, és aztán ez szépen elmúlt. Mint minden most megváltozott mi a tudatállapot. Most a levéssel, most, most nagyon jó a levés, mert azt hiszem, hogy mert, mert ugye az elmúlt hetekben rátaláltam végül is arra, vagy az a dolog rám talált a, azt hiszem, amit én világéletemben vártam és akartam. Tehát egy olyan fajta szerelemben vagyok, ami, amiről nem gondoltam, hogy létezik, és. És ha már itt az Éterben vagyunk, akkor ez mindenkinek üzenem, aki, aki, ebben, aki ebben részes, vagy részes volt, hogy mondanám főleg az Úr Istennek, hogy, hogy megkönyörült rajtam. Szóval, hogy ez most megint nagyon jó, ahhoz hasonló volt. Tehát ez egy megváltozott tudatállapot. A csesz meg azból hallgassuk meg az egynek jót, és utána folytatjuk a beszélgetést. Se keresett, ki egy keveset, ki Egy keveset. Set Kényed, az érkezési oldal egy kétszálon futtó, egymásba ölelkező történet, és esetleg az érdemes volna a Dióhéjban elmondani, akik nem olvasták, hiszen van egy ö, Auschwitz szála, meg van egy jelenben történő szál, ami azért nagyon szépen nem csak párhuzamosan fut, hanem állandóan összeölelkezik. Melyik a téged? Um, én, én, én hajlamos vagyok erre úgy gondolni, hogy mind a kettő a, te Auschwitz-szálnak nevezed azt, amelyik a múltban játszódik, miközben ez nem, tehát nincs leírva, hogy az Auschwitz, ez bármelyik, ez bármelyik ö, koncentrációs tábor lehet. Abban a, tehát a háború idején játszódik egy történet, egy könyvkötő, aki elkerül egy koncentrációs táborba, illetve egy fiatal lány, aki szintén, akit szintén deportálnak, és, és az úton, az odafelé vezető úton találkoznak. Illetve nem találkoznak konkrétan, ugye egy vagonban viszik őket. És a és a könyvkötőt látjuk a táborban, illetve ezt a lányt történik velük, ami történik. A, a, jelen, a, a jelenben pedig egy, egy férfinek és egy nőnek a, a, a, megle, a, a meg nem élt, de mégiscsak jelenlévő kapcsolata, amikről nem tudjuk, hogy szerelem vagy, vagy gyűlölet. Tehát hogy néha nehéz eldönteni, hogy szeretik egymást, vagy, vagy annyira idegesítik egymást, hogy az már vonzó lehet. És ennek, ennek a fajta ha úgy tetszik, a története, amelyik érdekes módon valahogy egyszer csak mégis csak megoldódik a végére, elég váratlan módon. És ez a, ez a két szál azért tud összekapcsolódni, mert a jelenben a férfi a könyvkötő unokája. És a nő, hogy a nő hogyan kapcsolódik és kikhez a múltban, Arról azt gondolom, hogy mindenki, aki elolvas a saját maga itt legalábbis a tapasztalat ez, hogy különböző megoldások nőnek van. Nőnek nevezett itt is, nőnek nevezett a regényben is uh, névtelen, nincs neve. Miért nincs neve? Mindenkinek van neve. Tehát ugye nincsen néven nevezve. Egyrészt úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben emblematikus alak. Tehát, tehát ez a bárki lehetne, mindenki a bárki lehetne, bárki lehetne egy lehetne, általános... És, és vagy akár én is lehetnék. Igen. Miközben, ha, ha most nagyon, ha azt mondanád, hogy muszáj megmondanom, hogy ebben a, ezek, ebben, a, ebben a két történetben én hol vagyok én, akkor nyilván azt mondanám, hogy én vagyok a nő. De hogyha, hogyha lehet ennél bonyolultabb választani, nem tudok olyan szereplőt, akinek legalább egy valamelyik aspektusában nem lennék én benne. Ez nagyon érdekes, ezt én a végén vettem észre, tehát hogy ez nem szándékos volt. Az érdekes, hogy azt mondod, hogy nem Auschwitz történet, miközben azt hiszem, hogy mindenki, aki ezt olvassa, mégiscsak valahogy Auschwitzra és mindenképpen a holokausztra reflektálja a történetet, de attól is izgalmas, hogy folyamatosan a jelennel van ez összekeverve. Mert Tehát, hogy engem... a jelenben jelenik meg a múlt is, és ettől egy egészen más törést kap a történet. Mert engem valójában nem, nem a holokauszt érdekel olyan szempontból, ahogyan az megtörtént. És nem azok a kínok, és nem nyilván igen, abból a szempontból, hogy én most élek, és az én, az én kínodásomat mennyiben befolyásolja az a történet. Az azt gondolom, hogy ebben a regényben a holokauszt azért jelenhetett meg, mert az én személyes életemnek ez egy fontos kérdése, nyilván így kerül bele. És azért, mert egy szélsőséges helyzet, amelyik, amelyik hétköznappá válik. Tehát ami engem valójában izgat, az az, hogy hogy hogyan lehet a hétköznapot és a szélsőséges helyzeteket össze, tehát hogy azok hogyan illeszkednek, hogy van az, hogy mindig csak hétköznapokat tudunk élni, mert ma van, meg holnap lesz, és tegnap volt. És akkor szerintem erre a most hallható Leonard Cohen szám nagyon-nagyon fog passzolni, hallgassuk meg. I love you in the Kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden star. is many love before us I know that we are not new In city and in forest They smiled like me and you But now it's come to distances and. Both of us must try, your eyes are soft with sorrow. Hey, there's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time Walk me to the corner, our steps will always run You know my love goes with you as your love stays with me It's just the way it changes like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains And things we can't untie Your eyes are soft with sorrow Hey, there's no way To say goodbye I loved you Morning, our kisses deep and warm. warm your head on the pillow, like a sleepy golden storm. It's many love before us. I know that we are not new in city. And in for they smile like me and you, but let's not talk of love or change. Things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, it's no way to say goodbye. Auschwitz történetről is beszéltünk, meg arról is, hogy azért ez úgy valahol benned hordozódott. Hogy mennyiben a te zsidóságtörténeted, vagy a ki nem mondott ö, családi történetek, amik megjelennek abban a szálában? Konkrétan a történetek nem passzolnak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az én konkrét családi történeteim, mert megírtam volna. Mert hogy. Mert hogy nem ez, ami, ami ennek, a, ennek az egész a regénynek össze. a. Ö, a... Nem, az, az köti össze, azt gondolom, a szerelem a szerelem motivuma, az, hogy békeidőben, ha úgy tetszik normális körülmények között, rendes hétköznapokban mennyire megélhetetlen, alkalmatán lehet megélhetetlen, és ö, szélsőségesen, vagy akár tragikusan végződő, egy szerelmi történet, és milyen, és, és ugyanakkor egy szélsőséges, tragikus helyzetben, egy katasztrófa kellős közepén is kivéthetetlen az, ami egy férfi és nő között mindig kivéthetetlen, hogy szerelem támad, és annak a hétköznapjai élnek, a... és, és, és ott egy koncentrációs táborban hétköznapok hétköznapok jönnek létre, tehát, hogy nem, nem, lehet, nem lehet a tragédiát reggeltől estig és hónapokon keresztül megélni, hanem, hanem az, emberi, az emberi kapcsolatokon keresztül, és az ember, és a, a soha lenem nem vett kőzhető ilyen szó nincs. Tehát, hogy azok a, a, az a, azok a reakcióink, amelyek nem elhagyhatóak és nem felülírhatóak, azok pontosan ugyanúgy működnek, és a nő, a te szereplőd, aki akár lehetnél te is, az folyamatosan arról beszél, hogy a katasztrófa előtti utolsó pillanat. És valószínűleg ez előre a regényt, hogy van egy kétség kétségbeesés benne mindig, hogy, hogy mi ez a katasztrófa előtti utolsó pillanat, ami mint egy ilyen motivum végig ott van. Talán ez az, ami leginkább. Ami, ami leginkább ön életrajzi, hogyha, hogyha elemezni akarjuk, Tehát, hogy egy olyan érzés, amit nem indokol semmi. Egy olyan típusú szorongás, amiről, amiről nem lehet tudni, hogy honnan van, és amit, amit tudós emberek mondhatnak harmadik generációs holokausz de ki tudja, hogy honnan, ki tudja, lehet, hogy egész egyszerűen én genetikusan egy szorongó vagyok. Ezt ez nagyon az... nehéz, Ez nagyon nehéz megmondani. Akkor visszatértünk az elejére, hogy ez a szorongás, az ami mégiscsak... Megíratta veled ezt a könyvet? Én azt gondolom, hogy igen. És akkor megint hallgassunk egy piczi zenét. Én voltál, mondom magamnak majd, ha az elmúlik. Csak mondom már, nem is én vagyok ez már. Csak szerep? Vagyok, még sosem volt sűrűbb homály Pont az az egy, az az egyetlen darabja, az kéne Elvinném, nem akar meghalni a többi, ön A szívem! Kopognak az ajtóban áll én meg örülök hogy itt vagy gyere be mit hoztál ide csak nem hiánytalan Minden itt van csak a szív kéne, ami még nálad van azt nem adom mert te azt örök mérgesen Csapom az ajtót felőlem, meghalhat A sajátok nesze az itt van Dobodjon az benned szolgálja Életed amíg van Ja voltál Mondom majd lezen Csak múlom már el Nem is én vagyok ez már Nem is én, vagyok ez. már. A főhős mind a két uh, sinan Festetics már, a név is különben izgalmas, és van egy uh, az olvasó számára talán soha föl nem szállaszható szerelmi. Milyen viszony ez? Szexualitás nincs benne, testi szerelem nincs. Egyszer volt? Egyszer volt. Egyszer Soha volt. többet. Tehát... <gül> Soha többet, igen. De ki tudja, mert azt gondolom, hogy a történet vége meglehetősen nyitva marad. Tehát, hogy, hogy ott mindenki kedvére boklászhat a neki megfelelő irányban. Azt gondolom, hogy ha. Én meg vagyok egy kicsit szeppenve, mert itt gyakorlatilag le vagyok, Tehát lelep lesztél engem, Éva, ami engem meglep, mert hogy ez még eddig senkinek sem sikerült. Lehet, hogy én magam sem tudtam ezt egészen pontosan, hogy erről van szó. Tehát, hogy én, hogy én nem értem, hogy miért nem működik a szerelem. Tehát, hogy hogyha hogy az a dolog, amit én, amit én elképzeltem, hogy az, hogy az hogy lesz, és ami nekem nagyon fontos, és gyakorlatilag nem tudom, három éves korom óta arra várok, hogy egyszer majd csak a és onnantól kezdve az élet megoldódik, és hogy az életem természetes módon nem ezt igazolja. Hogy mind múlik az, hogy egy férfi és egy nő szót ért egymással, vagy nem, és hogy az az erős kötelék, ami egy férfi és nő között kialakulhat, az micsoda? Pedig azért a címből, az érkezési oldalból azt gondolná az ember, hogy megérkeztél? Ha most kérdezed, akkor igen. Amikor ezt befejeztem, ezt a, ezt a történetet, akkor nem. Az érkezési oldal, az arra vonat, inkább egy remény arra, hogy kell, hogy legyen érkezési oldal. És persze ezt az írással is vettem, hogy megérkeztél valahova, ami a könyv, az írás. Nagyon sok kritikát Kapott a könyvet, kaptál hideget és meleget, és mennyire viseled azt, amikor olyan kritika jelenik meg a könyvedről rólad, ami ben vannak negatívok, vagy lehúzta a könyvedet? Nekem az egy konkrét eufória, konkrét azt hiszem ez másodszor hangzik el fél óra alatt. Azért döbbened, mert hosszan jeles, jeles írás tudok, hosszan részletezik, hogy nekik miért nem tetszett, amit én írtam, é, és ennél többet ember nem remélhet, pláne nem egy első könyves, hogy, hogy az, hogy nekik nem tetszik, az, annak nem az a következménye, hogy let, beteszik a sarokba, vagy kidobják a kukába, és lépjünk tovább, Te hanem a hajlandóan, hajlandóan, az... Igen, hogy, És nem azért, mert hogy ez az én hírnevemet, vagy az előmenetelemet, vagy nem, mert ez engem nem érdekel, tehát ilyenfajta ambícióim nagyon erős ambícióim nincsenek. De az látszik, hogy mindenkit megmozgat. Hogy ez a történet, ez egy olyan történet, ami, amelyik mindenkinek húsba vág. És, és ennek a, en, ennek a leges legszebb példája az, amikor egy igencsak jeles helyen megjelent kritikában. A szerző azt írja, hogy ő maga kétszer is olvasta a, a regényt, ami megdöbbentő, kétszer is olvasta a regényt, és konkrétan egy jelenetet fölidézve, rosszul idézi föl, nem az történt, ami nem azért van, mert ő nem olvasta mégsem, vagy, hanem azért, mert egy, a reflexió elfedi a szöveget. És ez kész, köszönöm szépen, én ennél többet nem akarok. Ö, korábban is írtál, vagy most kaptál Gellert, hogy írjál, írjál, írjál, hiszen most is hoztál magaddal új írásokat, meg elég sok Katírtál azóta? Tehát, hogy ez adott-e egy ilyen újabb smunkat ahhoz, hogy írni? Igen, először igen, tehát akkor leültem, hogy jó, akkor írjunk. És akkor az úgy nem ment. <gül> tehát, ez nem úgy van, hogy jó, akkor írtunk egyet, ami van, akinek tetszik, és akkor nézzük, akkor jó, most akkor írjunk egy listát, hogy mi mind tudnánk még írni. És aztán voltak olyan szerencsés pillanatok, amelyek, amelyek hoztak újabb írásokat, amelyeket nem én akartam kitenni az asztalra, nem kezdően kijött. Mert hogy te előtte nem írtál? Nem. De akkor nézzük meg, mert használ egy új írást, és akkor meg is kérem, hogy olvast föl. Ez egy, ez egy elbeszélésnek az eleje. Csak abban volt biztos, hogy <coughs> bocsánat, csak abban volt biztos, hogy festetlen szempillával nem mehet utcára. Ez mondjuk negyvenen túl nem sok, de hát ez van. Lényeg, hogy legyen bármi, ami megállítja, ami most például elegendő ahhoz, hogy kabádban, sában, táskákkal megrakodva se hezitáljon, hanem visszacsukja magára a bejárati ajtót, fölráncsa a mellette nyílót, hangosan szitkozódva befurakodjon, amúgy minden a lépésnyi melékhelyiségbe, és nekilásson. Ideges ujjait egy fonott kosár dugja, kotorászon, ezt azt visszadobjon, míg rá nem talál végre arra a rohadt bordottokra.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 kinemű, jó a ني ajtó, nyitogató, ai la la la la síró, alatta Söközést hallják, és ma este vendégünk Florianna. Nagyon-nagyon sokféle zenét hoztál a Mendelssohntól, a Kohenen át a most hallott csíkzenekarig, nagyon más zenék, is, mégis van bennük valami nagyon közös, talán az atmoszférája, talán a titok, ami benne van, talán a közek, amit áraszt magából. Mi alapján válogattad össze ezt a nagyon színes zenei választékot? Nem mertem válogatni. Úgyhogy az, ami először azt mondtam, hogy kell ide nagyjából 5-6 valami, amit én szívesen hallgatok, és leültem egy papírra, és egy ceruzával, és azt mondtam, hogy jó, akkor az első nyolc, legyünk igazság, az első nyolc, amit ide leírok, az lesz. És akkor utána abból, ilyen-olyanokból kikerült kikerül, nem is tudom, hogy végül is öt vagy hat, hat lett ebből, de az a lényeg, hogy, a, hogy, hogy ennek alapján ami először a de ezeket ut. hallgatod? Ott ezeket ezek a kedvencek, ezek e, alatt. Igen, de az hogy, az, hogy bármelyiket folyamatosan hallgatnám, arról nincsen szó. És sokkal kevesebb zenét hallgatok egyébként, amit amennyit szeretnék, vagy, vagy jó volna. Aval indítottunk, hogy rádiós voltál, de most van neked egy nagyon fontos dolog az életedben, az Euronews, és hogy ott te mit csinálsz. Az Euronews-nál én híreket írok. Ugye ez egy nemzetközi hírtelevízió. Most haza a Lyonból. Most haza a Lyonból, ahol fél évig voltunk, mert vártunk arra, hogy az itthoni szerkesztőség elkészüljön. Ez egy nagyon érdekes hely. Így nem készülnek, így nem készül televíziós híradás sehol a világon. Mitől más ez? Attól más, hogy hogy nincs egy max szerkesztőség, amelyik megéri a hírt, és utána azt lefordítják 13 nyelvre, és akkor az úgy, úgy megy adásba hanem itt konkrétan minden egyes turnusban, tehát minden egyes beosztásban 13 különböző nyelvű újságíró, hírszerkesztő dolgozik, és a turnusvezető megmondja a témát, megmutatja a képet, amit összeállít, és mindenkinek saját magának kell megírnia. Tehát efektivez szinkronban írjátok az ugyanazt? Pontosan, pontosan. mindjárt pontosan. féle nyelven ott helyben Lyonban zajlik, a görögök, ez egy új ötlet, a görögök már otthon vannak, mi is itthon vagyunk, és videokonferencián veszünk részt ezeken a, ezeken a kis mikromegbeszéléseken, amelyek, amelyek ugye egy napi műszak alatt adódnak 4 öt, hat, hat ilyen megbeszélés és akkor mindenki utána szépen visszaballag a saját és megírja a saját nyelvén azt, ami... Ez egy tök a másfajta írás, mint amiket csinálsz? Vagy van a kettőnek köze egymáshoz a regénynek, a novelláitnak, a e fajta írásnak? Az, azt gondolom, hogy az egyetlen közös az, hogy hogyan lehet úgy megfogalmazni valamit, hogy a lényeg kiderüljön. Ez a... Ugye, és akkor a kérdés adja magát. adódik a kérdés, hogy mi az a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy érthetően fogalmazni. Ez a közös, más, más közöset nem, nem hiszek, hiszen az egyik az, az egy rejtvény, hogy hogyan tudok minél rövidebb idő alatt, minél több információt érthetően átadni. A másik, a másik fajta írásban ilyen korlát nincs. És akkor jöjjön még egy zene a Who's a Wright, White House is. Önök mástán belső be közlésben Flóriannát hallották, érkezésholdal című regénye volt az apropó, hogy a vendégünk voltál. Köszönjük, hogy itt voltál a szerkesztő Pályi Márk és a hangmester Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok, Martonévát hallották. to said when you're stubbing yourselves at the Christmas parties you'll just laugh when I tell you to Spirit is not what you drink So I